26. Fejezet Kótfejtés Nem az úton mentem, hanem mellette a fákárnyékában, kivéve ott, ahol szöges drót szegélyezte az utat. Abban reménykedtem, hogy állának idővel elmúlik a mérge, megsajnál vagy lelki furdalása lesz, és visszajön értem. De nem jött. Taxit sem tudtam hívni, mert a szemüvegemet otthon hagytam. Egy óra gyaloglás után már az álljulás környékezett. Teljesen kiszáradtam. Az ivóvíz és az ennivaló sajnos visszatért a városba áll a együtt. Muszáj volt betérnem az utolsó meghagyott erdősávba, hogy hűsöljek egy kicsit, és megkeressem azt a forrást, ahol bokival szoktunk megpihenni és inni. Valahány szorvásárlásból vásárlásból jöttünk hazafelé. A forráson piros tábla hirdette, hogy emberi fogyasztásra nem alkalmas ipari víz. Megkóstoltam, és ugyanolyan jó volt, mint eddig bármikor. Sőt, most még jobban esett. Szerintem csak az új nomádokat meg a visszaszivárgó kolonistákat akarták elrettenteni a táblával. Kora délután volt, már vége felé járt a siesta, amikor elértem a városhatárt. Elég nagyot néztek a rendőrök, amikor gyalog értem a kapuhoz, de szó nélkül beengedtek. Alig tudtam elvánszorogni a metróig. Lerogytam az utolsó kocsiba, és komoly erőfeszítésembe került, hogy el ne aludjak rögtön. Csak pár hónapja élek a városban, és már is ennyire puhány lettem. Most itthon ülök a nappaliban, és nézem papír darabján ezeket a titokzatos számsorokat. Nem akarom a szemüveget használni, ezért inkább a nappali képernyőjének keresőjébe írom be az egyiket. Egy bosztoni pizzéri a telefonszáma jön ki. Beírom a másodikat, a harmadikat. További tengeren túli telefonszámok. Semmi kapcsolatot nem látok közöttük, s arról sincs fogalmam. Apának vagy nekem mi közünk lehet ezekhez a számokhoz. Apával gyerekkoromban gyakran játszottunk kódfejtőset. Nagyon élveztem Próbálok visszagondolni arra, mi volt a kód, de éppen az volt a lényeg, hogy mindig más. Akkor hirtelen gondolok egyet, és beírom az első két számot egyszerre. Így ez egy GPS kód, de valahol a csendes óceán közepén van. Apa biztos nem azt akarja tőlem, hogy elúszszam odáig. Beírom a többi párt is, erre kiderül, hogy mindegyik hely sok ezer kilométerre van tőlünk. A reményem, hogy így megtudhatom apa tartózkodási helyét, szerte foszlik. Az utolsó három páros, ráadásul hibás is. Nézem a számokat, és kétségbe esettem próbálok rájönni a megfejtésre, valami kapaszkodót találni. Ha egyetlen pár hibás, akkor lehet, hogy pont abban van a megfejtés, ezt tudom. De a három pár? Hirtelen támad egy ötletem, és elkezdem keresztbe párosítani a hat számsort. Az egyik párosítási módra most két számsort jóként ad ki. Az egyik egész pontosan a házunk helye a kolóniában. Melegedik. A másik mintegy 70 kilométerre lehet innen dél-keletre, egy erdő közepén. Ott lesz Szappa. Ott kell találkoznom vele. De a tizenegyedik és tizenkettedik számsor továbbra is érvénytelen. Érzem, hogy közel vagyok a megoldáshoz. Elkezdem ezeket újból egyenként párosítani a másik nyolccal. Semmi eredmény. Nézem, nézem az utolsó két tizenkét számjegyű kódot, töröm a fejem. Mindkettő kettessel kezdődik, és két nullával ér véget. Ismerős ez a számformátum, de nem tudom, milyen helyet jelölhet. Ekkor hirtelen leesik. Én nagyon hülye. Ezek nem helyet, hanem időt jelölnek. Idei évszámot, hónapot és napot mutat az első nyolc számjegy. A második négy pedig az órát és a percet. Két időpontot adott meg apa. Ekkor találkozhatunk. Kihagy a szívem, mikor rájövök, hogy az első időpont múlt héten volt. A másik időpont pedig holnap hétfőn lesz. Az utolsó négy számjegy 0500, tehát hajnali ötkor. De miért ilyen lehetetlen időpontban? Csak akkor fogom megtudni, ha találkozom a pával. Ezt okvetlenül el kell mondanom Bokinak meg -nak. lehetőleg úgy, hogy az órám ebből minél kevesebbet észleljen. Boki még nincs itthon, és állával amúgy is beszélnem kell. De hogyan? Ha felhívom lehet, hogy nem veszi fel. Mindegy, ha kell elmegyek hozzá, és addig állok a ház előtt, amíg ki nem jön. Bekapcsolom a szemüveget, kilenc nem fogadott hívás állától továbbá két videó üzenet. Nagy kő esik le a szívemről és egy kis elégtételt is érzek. Jó lenne megnézni az üzeneteket, de inkább gyorsan felhívom. Azonnal felveszi. Hol vagy? kérdi. Itthon. Hazajöttem. Megkönnyebbül sóhaj. Szóvá akarom tenni, hogy ha ennyire aggódott, miért nem jött visszaértem, inkább nem teszem. Találkozhatunk? kérdezem. Nem jössz át hozzánk? Ennek nem örülök túlzottan. Gondolom otthon már beszámolt a történtekről. Nem akarok a szülei előtt magyarázkodni, nem is mondhatok nekik semmit, és fogalmam sincs, hogyan tudnék több ember előtt úgy beszélni, hogy az órám ne hallja. Jobb lenne, ha a városban találkoznánk. Tudsz egy jó helyet? A vonal másik végén csend. Olyan szar, hogy épp ma kezdődött el köztünk valami erre, minden ilyen balúl sült el. Lehet, hogy ez azt jelenti, mégsem ő számomra az ideális nő. Nem tudom. Azért nagyon szeretném, hogy ő legyen. Egy végtelenségnek tűnik, mire megszólal. Menjünk az árórába. Belement, ráadásul ott jó hangos zeneszól, szól, órailag is kiváló. Gyorsan lezuhanyozom és indulok. A metróra sokat kell várnom, vasárnap csak ritkán jár, de nem akarok még két kilométer gyalogolni. Állj le már bentül az zárórában, mire odaérek. Nem tudom, hogyan üdvözöljem, szigorúan néz rám, nem merem megcsókolni, még egy röpke puszit sem adok neki. Csak leülök vele szemben és próbálok kedvesen nézni. Te tudod, mi volt az az izé? kérdi azonnal. Most jövök rá, hogy semmi hihető magyarázatot nem találtam ki, teljesen lefoglalt apa üzenetének megfejtése. Valami drón vagy ufó? folytatja. Nagyon megijedtem tőle. Mély levegőt veszek, és elkezdem mondani az igazságot. Azt a felét, ami egyáltalán elmondható. Ájlá, az a gömb. És én már voltam abban a gömbben. Az arcán döbbenett, tehát ő is hallott már a gömbökről. Most nem mondja, hogy szivatom. Látta ő is, hogy elindultam a gömb felé, és látja rajtam, hogy nem viccelek. Most is? Most is mi? Most is voltál a gömbben? Megrázom a fejem. Hirtelen kifakad. Vik, miért nem mondtad el ezt nekem eddig? Nem bízol bennem? Miért így kell megtudnom? Az előbb az a... Itt elharapja, amit mondani akar. Aztán a gömb. Mikor történt? Amióta együtt járunk? Olyan jól esik, hogy azt mondta, együtt járunk. Tehát akkor tényleg együtt járunk. De mit is kérdezett? Ja, hogy mikor történt? Na most már tényleg össze kell szednem magam. A szintista igazat akarom mondani Ájlának, de közben nem mondhatok semmit a programról. Nem lesz könnyű. Előtte történt, amikor még voltak kolóniák. Bokival meg egy másik barátommal az erdőbe indultunk. Első portjázás, így hívják. A másik haveromnak egyben az utolsó is lett. Lelőtték a drónok a szemünk láttára. Mi megúztuk, de futnunk kellett a drónok elől. Boki elbújt, nekem nem sikerült. Egy betonépületbe menekültem, de füstgránáttal kikergettek. Akkor jelent meg előttem a gömb. Nem akartam beleugrani, mert sok rosszat hallottam róla. De a drónok lőni kezdtek rám is, nem volt más választásom. Hagyom, ha amit hallott. Tágra nyílt szemekkel várja, hogy folytassam. Hirtelen nem tudom miért, elszorul a torkom. Nagyon jó volt. Szép volt, fantasztikus volt. Valahogy tudtam irányítani a gömböt. A gondolataimmal. És... Nem tudom elmondani a végét. Az esőt, meg a tavaszt. Azt még senki sem hitte el nekem, de látom, hogy Ájla szeme bíztat, mintha együtt örülne velem. Hirtelen megkérdezi. És mi köze ennek Rothhoz? Semmi. Mondom, de a kezem már lendül is a magasba, mintha csak nyújtózkodnék úgy, hogy az órán ponta fölöttünk bömbölő hangsugárzó elé kerüljön. Az arcom komorrá vált. Remélem Ájla megérti. Közben elképzelem, hogy ha valahol van egy lehallgatóközpont, akkor most valaki épp kitépi a fülhallgatót a füléből. Lehet, hogy rod, és keményen káromkodik. Anyámál egy régi, még az évezred elején készült kétdimenziós filmben láttam ilyet. ha titkos rendőr pasi a padláson gubbaszt a fülhallgatóval a lehallgatott meg valami színész vagy író, éppen pesgőt bont és a dugó a mikrofont találja el. Nem véletlenül. Na, de lehet, hogy nem is ül ott senki állandóan, hanem mindent felvesznek, és csak azt a részt hallgatják vissza, amikor beszéd van. Mindegy, nekem jól esik azt hinni, hogy valakinek a fülébe bömböl a zene, ami épp most megy a zárórában. Úgy látom, hogy álllá valamit megérthetett. Okos csaj. Int, hogy folytassam. A kezemet lassan leeresztem, mély levegőt veszek, és elmondom a gömbös story legszebb részét. Ahogy a napsütést csináltuk, aztán az egész tavaszt. Próbálok tárgyilagos lenni, de nem megy. Amikor a történet végére érek, komoly erőfeszítésembe kerül, hogy ne érzékenyüljek el. És ekkor hirtelen eszembe jut, hogy ez az a gömb, amit ma reggel cserben hagytam. Úgy jöttem el, hogy hátra sem néztem. Gyáva alak vagyok. És most állán a sor. Minden vagy semmi. Csillog a szeme. Nagyot sóhajt kezébe fogja az arcomat, és gyöngéden letörli a szememről azt az egy csepp könnyet, ami nem tudom, hogyan került oda. Tudod mit? Hiszek neked. Mindig is vágytam valami ilyen gyönyörűre, de ahogy kislányból nagylány lesz az ember, szép lassan elfogadja, hogy ilyen nincs. Nem lehet, csak a mesékben. De ez túl szép ahhoz, hogy ne legyen igaz. Ha ennyire vágyunk rá, akkor igaz kell, hogy legyen, ugye? Ezt nem egészen értem, de boldogan bólintok. Hatalmas kövesik le a szívemről. Elhitte. De még nincs vége. Vik, annyira aggódtam, érted? Amikor visszamentem, sehol se voltál. Visszajöttél, értem. Persze, miután... Elmúlt a dühöm, és össze kellett szednem minden bátorságomat, úgy egy óra múlva. De már nem voltál ott. Azt hittem elrabolt az a gömb, aztán lépésben jöttem visszafelé, figyeltem az út két oldalát, de sehol nem láttalak. Egyszer a kolóniáig is visszamentem, de hiába. Hol voltál? Bementem az erdőbe egy forráshoz vizet inni. Talán akkor mentél el mellettem. Piszokú jól esik, hogy visszajött értem. Kétszer járta végig az utat a kolónia és a város között miattam. Megfogom a kezét. Most sem kérnek semmit, kérdi a pincér kicsit ironikusan, noha nem emlékszem arra, hogy már korábban is járt volna erre. Ezek szerint igen. Kérünk két narancslevet, mondom gyorsan. Megvárjuk, amíg elmegy. Állj le, így is közelebb hajol. Az otthoniaknak nem mondtam el semmit. Bólintok, hogy az jó, aztán folytatja. Tudod, mire gondoltam? Vik, szerinted megtörténhet ez velem is? Beülhetek én is egyszer a gömbbe? Vagy értem is eljöhet a gömb? Hm, ez már régóta foglalkoztat engem is. Csak én? Illetve bátyó és én? Miért pont mi? Apám miért maradt ki? És Boki és Ájlá? Még azt sem mondhatom, hogy vágytam valami ilyesmire. De most, hogy mondja Ájlá, van benne valami. Gyerekként mennyire vágytam repülni és nagy erővel bírni. Akkoriban egy csodalóról álmodoztam, amely vágtat velem az erdőben és repülni is tud. A gömb lett hát a csodalo van. Ezek szerint Ájlá is vágyott ilyesmire. Mégsem jött érte a gömb. Megsimogatom az arcát. Nem tudom, kedves. Őszintén nem tudom, és azt sem, hogy be -e ülni kettesben, de nagyon szeretném. Képzeld el, hogy ketten a gömbben. Én is éppen csak belefértem, majd nagyon szorosan hozzám kell bújnod. Ájla meglegyinti az arcomat. Úgy néz rám, hogy egyszerre szigorú és olyan édes, hogy megenném. Papírt vesz előstollat. Rájövök, hogy készült, otthon kitervelte az egészet, és írni kezd kézzel. Még soha nem láttam a kézírását. Apró gyöngybetűi vannak. El akarom venni tőle, hogy elolvassam, de jelentőség teljesen a szemembe, majd az órámra néz. Igaza van. Ráülök az órára. Erre ide adja a papírt. Három kérdés van rajta. A gömb miatt van rajtad az óra? Miért hallgat le téged, Rod? Mi történne, ha elmondanál nekem mindent őszintén, és Rod megtudná? Még jobban ráülök az órára. Elveszem állától a tollat, és az első kérdés után odaírok egy igent. A másodikhoz nem tudok hirtelen mit írni, majd ez jut eszembe. Szerződést kötöttem vele. Végül is ez az igazság. A harmadikra a legnehezebb válaszolni. Elkezdek szavakat írni egymás után. Vízum, suli, fizetés. Mindegyiket aláhúzom, aztán leírom, hogy állj le. Azt is áthúzom. Ha szemei elkerekednek. Akkor leírom a saját nevemet, és ezt az egyet nyomatékosan, kétszer, kereszt alakban áthúzom. Egy ideig csak ül és emészti, amit megtudott. Aztán elveszi a papírt, felkapja a tollat és még egy kérdést ír a lapra. Hogyan fogunk őszintén beszélni egymással? Papíron? Tanács talanul nézek rá. Aztán egy igen írok a lapra. Aztán még valamit írok. És a szemünk kell. Erre összegyűri a papírt és nagyot sóhajt, majd hozzám bújik. Telhetetlenül simagatom az arcát. Végre megmutatom neki a papírt a GPS koordinátákkal. Majd a két utolsó számkodot és az órára mutatok. Az elsőt látva értetlenkedik, hiszen az már elmúlt. Aztán látja, hogy a másik holnap hajnalban van. Még annyit mondok neki, csak a számmal formálva a szót. A bám. Bólint és újból felkapja a papírt. Egy kérdést ír rá. Oda akarsz menni? Bólintok, majd újabb kérdés. Menjek veled? Bólintok. Vigyelek oda? Hezitálok, majd rájövök, hogy... Én más kocsit nem tudok szerezni, a taxi meg biztosan nem fog vinni, vagy csak iszonyú drágán, ráadásul nem is biztonságos. Tehát megint bólintok. Kicsit gondolkodik, aztán annyit ír a papírra. Megpróbálom. Este beszélünk.